Historisk skogsexport Vassholmen och flottningen i Kalix 11 Denna tur tar oss runt på ön Vassholmen i Kalix 11. Du kommer till Vassholmen med hjälp av en liten färja, Lill Emma, som lägger ut från den nedre änden av Vassholmsvägen i den nordvästra delen av Kalix samhälle. Vassholmen utvecklas i slutet av 1800-talet till att bli ett skilje för timmerflottningen i Kalix 11. Här sorteras det flottade timret och buntas dessutom ihop med hjälp av ett buntverk. Timret kan senare dras buntvis vidare. Först i där det ibland buntas ihop till ännu större paket och dras i långa timmersläp till olika sågverk längs kusten. I modern tid har Vassholmen blivit ett omtyckt utflyktsmål med kulturaktiviteter, café och ett litet museum där flottningshistorien berättas. Vad betyder egentligen Kalix-L för Människorna i Eldalen? Vi tar hjälp av lokalhistorikern Evert Johansson som visar oss runt på Holmen. Denna audioguide är en del av Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix Eldal. Med kulturmiljöer, utställningar, guidturer, filmer och originaldokument.